на що стратив майже усе своє життя. Отак. так. Спершу я утверджував патріотичний тоталітаризм, згодом патріотичний демократизм. А це іграшки. Всього лиш блискучі іграшки. Окрема людина важить більше. Це ти кажеш звідси, заперечила я. Так, я дійшов такого розуміння лише тут. А там це катівні для душ і інструменти для розбрату Люди там хочуть Вирізнитися один з поміж одного І придумують різні Пафосні, але фальшиві речі А вирізнятися можна І не цим А чим? Працею і талантом А якщо нема таланту? Кажу тобі працею Поки ми придумували брязкальця Світ думав головами І працював руками Праця, ось що є патріотизм «Жодні слова не замінять праці». «Що ти хочеш сказати цим, мій філософе? Адже я працювала словами. То це не був патріотизм?» «Ну, нестерпна й неможлива жінка. Я хочу запитати, ти була за кордоном?» «Була». «Ти багато там чула розмов про патріотизм, державу?» «Я просто бачила втілення патріотизму і відчувала силу держави. Але для того, щоб бачити їхні результати, треба було їх виховати». «Ні, голубонько, його просто не потрібно переривати. Природний процес виховання, ані намагаючись винайти колесо, ані майструючи ракету. А революції, війни? А що, у німців не було війни? Чи турки не були биті нами?» «Ти, кажеш, працювала словами?» «Працювала, а не говорила. У цьому полягає уся різниця між патріотичною балаканиною і патріотичною працею. Боже, здавалося, я, хіба не про ці речі ми сперечалися з тобою у житті? Хіба не ні про що більше говорити тут, коли ми від усього вільні, і від патріотизму, і від тоталітаризму, і навіть вільні від свого серця, яке баламутило наше життя там? І тоді золота душа засміялася, розкотисто, голосно, на весь сад.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 «То ти хотів допомогти їм зробити мене нечистою і менш норовистою, і через те вчив боятися?» – здивувалася я. «Ні, я хотів, щоб ти була обачною, щоб ти озиралася перш ніж щось робити. Це називається «хотів укласти мене у прокрустове ложе у певні рамки». Отже, моя категоричність, на твою думку, мала бути дозованою, так?» «Називай, як хочеш. Я просто волів...» Щоб ти на все мала свою міру о саме через те я чинив так Щоб у тобі трималося трохи страху Який гальмував би Твою природну різкість І непоступливість. Дурне діло не хитре А в молодості мудрости нема Мій досвід диктував Мою дещо жорстку волю Щодо тебе, бо я любив тебе І боявся за тебе Але жодним чином я не хотів Скувати тебе Чи обмежити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 бо я бачила своє мертве тіло, а його мертвим не бачила ніколи. Отже він пережив мене, і ми не зустрінемося більше ніде, і не зів'януть наші обійми і наша жага ніколи, бо вони залишилися в моїх і його віршах».